A Ràdio Palafrugell, l'entrevista. Coneixem persones, coneixem mons diferents. L'actualitat, el record, la informació. L'entrevista a Ràdio Palafrugell, un espai amb Rafel Corbí. T'estimo sense una cançó de fons que ompli els nostres dies i que pugui batllar el son. Et miro sense veure't i et toco sense foc. Enyoro les partides que em donaves un bon joc. I sortíem a passeig i ens explicàvem les vides. I ens omplíem de veritats i també... Seguem a la sintonia de, de Ràdio Palafrugell i ara és un plaer, com sempre, ens encanta eh, parlar amb, amb artistes que ens aportin la seva música i que ens la comentin eh, perquè nosaltres doncs, en fem ressò a través de la nostra sintonia. Avui és un cas especial també, eh, un altre d'aquestes excepcionals cantants que tenim en Terres Gironines, com és la Glòria Garcés. Glòria, bon dia, benvinguda. Bon dia. Quin moltes pla, gràcies. Tenir-te aquí entre nosaltres. Merci per convidar-me. Tens una veu preciosa, no només cantant. Eh? Oh, gràcies. I anem Igualment, eh? Gràcies, jo cantant no, eh? que t'ho asseguro que cantant no veu molt la Glòria va treure recentment va ser el passat 2018 oi? Mm. el seu àlbum anomenat Nu, que si no recordo malament era el segon treball discogràfic de la seva carrera oi? Mm. Jo, la meva carrera com a cantautora com a cantautora, sí. per què? perquè bueno, jo, la meva carrera de cantautora és bastant recent, diguéssim, mm. comparada amb la meva carrera musical, diguéssim no? que jo he anat fent altres coses Vinc del clàssic de fet, uh -huh. soc pianista, llavors vaig començar a fer cant i he tocat moltes, moltes vessants de la música i llavors vaig posar a escriure fa, fa uns 10 anys, quan, bueno, escrivi, jo dono classe per, de música amb nens fa molts i molts anys uh -huh. vaig començar a escriure per nens, vaig escriure moltes cantates, vaig tenir un, una, un espectacle diversos espectacles infantils de teatre en el quals escrivia música bé, total que vaig començar a escriure música per d'altres i llavors molts arreglos també, el ser pianista doncs, també m'ha anat portant a ser d'arreglista vaig començar a escriure arreglos per cor la Geriona, té molts arreglos meus bé, molta cosa vocal no? fins que al final vaig decidir a fer coses per mi i vaig sí, funcionar ja estava bé de treballar pels ja altres bé. No? Sí, ja suposo que sí. devia funcionar a la gent li devia agradar sí Nem per pams, no mm. no en volliquem la trocologia, o sigui, Tu vens del món clàssic perquè de jove estudiaves música Jo vaig estudiar. fer Què piano, fer? vaig fer piano tota la carrera fins al superior. Jo quinada tas fa això? A doncs... quan, com, com el que fa FPP o fa aquestes coses? Jo vaig començar cosa? als 6 anys, la mm. meva mare és pianista a també. A sis anys. Ja. Sí, sí, sí. I... Si no al piano No, els peus em, <ríe> em quedaven així flotant I, i fins els, no sé, vaig acabar el piano els 20 i pico. Ja es es diu que la mare era pianista sí. La mare, això va ser obligació o va ser ganes de fer-ho? No, primer obligació Jo sempre li deia, deixaré el piano I ella sempre em deia, bueno, tu, tu mateixa I faré no. batocades Saps què passa? Que a Girona en aquella època, als anys 70 No hi havia gaires opcions, tampoc Llavors no hi havia ni orquestres, ni bandes, ni gaire res Llavors o cantaves o tocaves el piano, molt poca cosa més mm -hmm. Jo tenia el piano a l'abast i vaig anar tirant, vaig anar tirant, vaig anar tirant i prou, o sigui, vas fer piano i prou. O, feia, piano, o, o hi havia alguna altra cosa que estava bueno, cridar. Sempre vaig cantar molt, vaig, cantava molt amb cors i llavors vaig, el cant el vaig començar els 28, bastant tard, mm -hmm. diguéssim, a fer cant, en sèrio, cant clàssic i... i ja està. I ja està, eh? però quin resum no? de tota una, tot una carrera que bueno, acabes eh, sí, En quins grups sí. eh, o en quins espectacles havies participat sí. durant tots els teus anys? Bueno, mossos, fet, anys Mossos. A les anys Mossos vaig començar fent... De fet, sí que tocava un altre instrument molt vinculat al piano, que és el clavisembal. Uh -huh. Perquè a mi el que m'agradava... Això sí, és clar, música clàssica. Barroca. Mitral, no? Barroc. Bueno, seria música antiga, uh -huh. perquè a mi el que m'atreia molt de, de la música, sobretot, era tocar en grup, uh -huh. i el piano això no ho té, no?, Ah. llavors eh, amb el clavisemble vaig poder entrar en una orquestra una orquestra de cambra i vaig estar 10 anys tocant en música vaig aprendre molt allà molta cosa a nivell de instrumental, de tocar en de llegir molt i de, bueno, molt de bagatge no? yeah. i a partir d'aquí doncs eh, que més, vaig estar molt amb grups de cambra o si sigui, tota aquesta primera etapa era molt clàssica no? uh -huh. pianísticament he acompanyat sempre molts cantants perquè a mi sempre la veu m'atreia molt i després, quan vaig començar a fer can, va ser quan vaig entrar en un grup vocal. Llavors, aquí sí que vaig iniciar tota una etapa de grups vocals. Vaig estar en un grup vocal que es deia La Cantoria, que bueno, vam gravar discs també, i era una cosa com de música antiga i coses molt així, molt, molt clàssiques, molt així, molt rigoroses. I llavors vaig tenir un grup que es deia La Sixters, que... Que vam, vam estar molt temps juntes, era un grup de noies que érem cinc, Però vam ser sis després cinc, i aquí vaig, vaig aprendre molt també, va ser un gran bagatge a final anar la veu sí, a, a final anar la veu, les... els feia molts arranjaments mm -hmm. després els hi vaig escriure molts temes o sigui, aquí vaig començar o a fer... o com... sí, sí, això va costar molt eh, també, perquè, clar, era una època que tothom s'enfocava molt cap mm -hmm. a l'instrument jo sóc pianista, jo soc xialista, i jo em tocava els pitos, llavors aquí Ai, bueno, aquesta, aquesta tastaolletes sí, tasta, soc molt moltes mm. a mi m'agrada tot I llavors mm. aquí no em queixava gaire en el panorama musical del, del moment o almenys el que a mi em semblava però bueno, he acabat acceptant no, amb el temps i, i m'ha donat molts regals això. I, i què és el que t’ha fa fer el clic i dir doncs, a partir d'ara em dedicaré jo amb la meva veu i mm. a davant de tothom a ser, a ser la Glòria Garcés no part d'un projecte, mm. sinó que sigui jo el projecte. Bueno, jo crec que és part d'un procés personal, això Uh, el fet d'estar tocant amb grups i estar bueno, vocalment o instrumentalment amb molta gent sempre Bueno, el que fa és que tu estiguis en un espai molt compartit i molt bonic però jo tenia ganes d'estar sola <laughs> jo tenia ganes d'estar uh -huh. sola i, i no vaig o sigui m'acostava molt d'acceptar això no? de dir bueno tu tens ganes d'estar a primera fila també ets una mica diva mm. I, i, vaig, i vaig dir vale, per, per què no, no? per xular jo sí, no? molt bé, doncs et vares posar al capdavant això fa molt sí. has... m'ho has dit abans, no recordo sí, el 2016 ja mm -hmm. mm, o sigui, havia escrit força música per altres i llavors aquí vaig dir prou, vull escriure coses per mi i ja que venies de la música clàssica, mm. eh, què, què vas decidir? Vas eh, voler ser soprano, mezzo-soprano, jo què sé? Clar, aquestes... no, no hi entenc, eh, amb aquestes coses, o sigui doncs que... Doncs això, perquè és una cosa que no la pots decidir, perquè soprano, mezzo-soprano és, és la tessitura que tu tens, mm -hmm. és l'instrument, llavors... Veríton, tot això que sí. diu, tenor o el que res, sigui, no? Sí, tu, tu ets veríton, clarament. Jo no sóc res. <laughs> de tessitura, cantar, sí. A mi me'n caiguen per quan necessiten pluja. <laughs> Doncs jo soc mezzo soprano, mm -hmm. de tessitura. Tessitura mitja, diguéssim, mitja greu. Mm -hmm. Tinc alguns aguts, però no, no sóc soprano. Però això és extrapolable si cantes jazz o qualsevol sí, estil, no? Sí, sí. O sigui, això té que veure amb la qualitat dels, dels teus... O sigui, de la veu que treus, dels mm -hmm. harmònics, de com ressona, de tot corporalment com ets... Apa, alguna cosa sí, nova. Avui, veus que com coses noves. <ríe> tu decideixes publicar, autoproduir-te el mm. teu primer àlbum pro. Sí. Ara en parlarem una mica. Hm, mm. me mm, començar a repassar una mica per als nostres oients, sí. alguna de les cançons d'aquest disc. Sentim de fons una mica, mm. eh, durant uns moments, el tema que ha estat el senzill de l'àlbum que mm. s'anomena Per tu. Sempre m'ha costat escriure cançons de Sempre he imaginat que en això ja s'ha dit tot, però aquest cop és diferent perquè és com una oració de morir i d'agraïment. I és justament per això, i és justament per això M'agradaria fer cançons que parlessin de tu M'agradaria fer cançons que poguessin volar per tu I que les paraules s'escampin com el vent M'agradaria que la rima fos diferent Fàcil i divertida, rara, controvertida i surtenent fer cançons que parlessin de tu, m'agradaria fer cançons que poguessin volar per tu i poder arrencar-te un somriure amb do major, m'agradaria que la melodia fos el millor i fer-te un hit a mida, cantar la teva vida en una cançó I això passarà algun dia, recorda que m'agradaria haver-te escrit aquest vers, aquest ritme, aquest text, aquesta melodia, per dir-te que cada dia és molt millor si tu hi ets, és molt millor si tu hi ets.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 tema anomenat per tu, que d'aquest disc anomenat Nu. No, segon àlbum, com hem dit. El primer va ser autoproduït, que a mm. mi, haig de confessar, que sense conèixer-lo me va encantar aquell disc. Com es va gestionar el, aquell primer disc? Això eren, sobretot, temes que jo tenia dintre un calaix i quan vaig decidir eh, editar-lo, mmm, d'alguna manera el que vaig fer és demanar ajuda a músics que tenia al voltant, i està molt tanyit de música una mica jazzera, no? i alhora jo no tenia un, un estil encara molt definit, que venia del clàssic no? i està cantat així com amb un entremig. Uh, això es, es va produir amb en Xavi Molina, que era, és el meu excompany, que és músic i arranjador i saxofonista i, i de tot, és un gran músic, i, però ell, ell ve del jazz, ell és, és un músic de jazz que bueno, està molt empapat d'aquest llenguatge i entre ell i l'Evandro Correa, que era el guitarrista, que és un noi brasilei que és molt amics, uh, bueno, tot això va quedar com molt tanyit allà, no? d'aquest punt una mica jazzero, bossa nova, hi ha com una mica aquest aire, no? i, i bueno, és això, no? és una mica com que jo me vaig com agafar a ells, encara com en un primer treball que no, encara no m'atrevia doncs, a... a ser del tot jo en no? el meu llenguatge i vares a fer una mica el que et deien no? també, si sí, sí. em vaig deixar portar una mica bueno, però és un començament sí, no? és sí, un començament. Sí, però va estar superbé eh? mm, és, sí. considero que si sí, mm, et definiries sí. com a cantant de jazz no no, tot, que... I que us, tot i que us sona perquè aquest nu sí, també té coses sí, té un molt... punt de zero tot, mm -hmm. clar, jo he estat visquent a en Xavi 13 anys i llavors és com se, enganxa se m'ha enganxat eh? Eh, sí, sí. ja s'ha d'acabar aquestes coses uh, sí. arriba després de 3 anys amb el segell microscopi que està fent una feina excepcional uh, aquest, després de 2 anys perquè és del 2018, aquest ha anomenat nu uh, diríem que per al títol de l'àlbum decideixes espullar-te musicalment mm. davant de tothom, no? exacte, llavors fruit d'això que t'explico, no? que no he en blanc, encara hi havia aquest punt com d'agafar-me els altres, amb nu vaig dir no, ja està, o sigui, vaig fer el que jo sé fer amb, amb aquest gènere, no? I aplicar tot el que jo sé i, i posar-m'hi com jo vull, no? Sense que, per exemple, clar, per mi el jazz és com un llenguatge super eh, complexa no? I un que està en moviment i tota la pesca i llavors em, sí que ho conec i m'agrada, però no és el meu llenguatge, llavors això és una mica més pop. El que, el que està aquí al el nú, no? I una mica més minimalista, no sé, més... agafa coses del clàssic, també que té coses més jazeres, però no tant, no? I llavors el que pren molt de protagonisme, que és el que jo volia, és el piano. És com m'ha reconciliat un altre cop amb l'instrument original. original origenes, no? Tu interpretes el piano, sí, oi? Sí, sí. Mm -hmm. sí que, a part de tu, eh, amb qui ha comptat sí. de, aquest, aquest disc, tant de producció mm. com de músics? Torna a produir un en Xavi, aquí encara, el que passa que, bueno, aquí jo em anava més, diguéssim, no? Ja tenia més clar, no? Perquè mm. ell... Però jo el tenir-ho jo més clar, ell es va com, com adaptar a mi, no? I ho va fer molt i molt bé. Aquí hi havia l'Enric Canada, de Percussions, que és un company de viatge des de fa molts i molts anys, que també. Excel·lent el coneixem excel·lent. moltíssim, aquí a la sí, també. Sí, no? Mm. És un home excepcional, un gran músic i una persona... Una bellíssima persona, que... Vaja, tot t'ho posa fàcil i tot el seu talent allà, com si oh, no fes no res. Però porto molts anys encara no l'he entrevistat, o sigui no? que... Ah, doncs veure, mira, de, a mira, si sí, ho he i, I llavors hi ha el, el Pedrito Martínez que és a Contrabaix, mm -hmm. que també molt bé, sempre està col·laborant amb coses que fem nosaltres i ell sí que és un gran músic de jazz també que està ficat en mil projectes i va ser un honor també tenir los amb ell sempre que fem un concert del Nú així amb pressupost, ho fem tots tres fem a triom. A triom. Sí. <ríe> si no em faig molt sola hi ha faig concerts més minimalistes tu sí, sola sí, perquè amb el piano ja, que té un cert protagonisme llavors això m'ha anat molt bé també per poder aprendre del tot ja, per fi a cantar i tocar cosa que és molt difícil una mena d'artistes, a veure si recordo alguna ara en piano, la Diana Croll em penso, mm. que aquesta gent així en mm. piano uh, és, és precioses eh? i si, si ho saps fer-ho sí. és una preciositat sí. sembla molt fàcil, perquè va, jo pensava bueno, tu ja cantes i toques, però uh, ha sigut un aprenentatge potent l'estiu Wonder també portava mm, el piano eh, que sí? Ostres, i quanta gent més És que va dient que sí, va dient que sí que sí, ja, eh? la... sí, la... la... Aquesta tan famosa va, Ara em el nom Va, deixo pensar mentre escoltem un altre dels temes Triem en un? Perquè la gent mm. s'identifica amb el que és l'àlbum Doncs Sort de nou mm -hmm el cinquè dels temes d'aquest disc, l'escoltem eh, estem parlant avui amb el nostre programa, és excepcional la, la seva música, Glòria Garcés apunteu vos o bé, l'alt disc es diu No ho siguin microscopi 2018 Reconec que sovint crec que puc -ho tot. Burejant en pas estret o esquivar un clot. No és per mi la mala sort, Nos per mi la mala mala sort. Caminant en pas ben ferm puc controlar-ho tot. Hem posat de guanyadora així sí, sí sí que no per mi la mala sort, Nos per mi la mala mala sort. De sobte, un cop de vent, un pló de dins que trenca l'aire, em fa girar d'oest a orient i em canvia el pas, el pas de ball en un moment. Fosc, clar, gots i dol, llin, hi pluja i sol, rei de cors, blau de pau, gris de plom i el cel cau, lluny del niu, tens de tot, a cop xou de bou, a cop sorda, no. Fosc, clar, gots dol, llin, Joi sol,rei de cors, blau de pau, Crist plomi el cel cau. Llluny del niu temps de tot. A cop sou de bou, a cop soden no. Però aquest temps tan inclement no pot canviar-ho Recalculo el contratemps, ho intento un altre cop. No és per mi la mala sort, no és per mi la mala, mala sort. Miro a través del mirall i em torno un altre jo. Amb les marques de la sal, del vent, del temps, del plor. Vull ser jove i vull ser fort, no és per mi la dansa de la mort. Però de sobte un cop de vent ho no de dins que trenca l'aire em fa girar oest a orient i em canvia el pas A pas de ball en un moment fosc, clar, gots i dol lling, llang, pluja i sol rei de cors, blau de pau gris de plom i el cel cau un del niu, tens de tot de cop show de bo a cop sort de no wow, i fosc, clar, gots i dol lling, llang, pluja i sol i rei de cors, blau de pau gris de plom De bou, a cop sort de nou, a cop sort de nou, a cop sort de nou, a cop sort del nou. Uh, seguim parlant amb la, la Glòria, després d'haver de, de escoltat aquests instants d'una d'altres de les cançons d'aquest disc anomenat En nu", que avui ens presenta a Radio Palafrugell. Uh, Te'n recordaves el nom, eh, al final, d'aquesta sí. artista que comentàvem, eh? Sí, Simone. Una de les, de les millors, també, amb una veu esplèndida, eh, com interpretava sí, sí. La, la, la música. Hauries de nascut negre, doncs. Ah, mira, sí, sí. Bé, bueno. Bueno, estat bé, també. No, no, no, val la pena fer-ho d'aquesta manera I això, eh, soc de preparar-me de vegades i, I copiar textos que apareixen a les pàgines web dels artistes Però després soc incapaç d'utilitzar-los ja. Ja, ja veus que estem xerrant molt mm. Però quan, quan parlem de tu parles i tens una biografia que tu l'has resumit en 10 segons però és que a, a, a part de les Cíceres, la companyia Gaia contes Musicals, mm. les produccions que feies en tot això, la companyia Cor de Teatre, mm. els grups, companyies amb música antiga, etc mm. etc. Déu-n'hi-do eh? mm. Has volgut passar molt per sobre d'això? No, no <laughs> Si vols, no, te, te volies fer la diva no, no, no, no vas dir que te volies fer la diva bueno, bueno, t'ho explico més jo si vols t'ho explico sí, més sí, jo, no sé, jo crec que els nostres oients volen saber una mica més de, de tot això mm, bueno, el, que, el que a mi m'ha passat és això a mi m'agrada com, com molt provar coses diferents i llavors el, el, musicalment m'ha portat la vida a, a tenir diferents experiències i al final bueno, està molt vinculada a les arts escèniques que és, un, clar, és una disciplina que engloba molt d'això. És a dir, el fet de poder escriure música o arranjar-la, però després interpretar i fer una mica d'actriu sense haver fet teatre. O sigui, he pres teatre sobre la marxa. Teatre m'ha vingut així com donat. Has fet teatre. Estic o sigui, fent, teatre. fent sí. teatre. Ara, per exemple, he estrenat... Mira, la setmana passada vaig estrenar una, una obra que per temporada alta que es diu Plomes i reclams mm -hmm. amb una soprano, una soprano lleugera, que es diu Helena Martinell, que tenim una companyia des de fa temps, i, I bueno, aquí sí Faig una mica d'actriu, faig de pianista Faig de cantant bueno, el, Sempre hi ha un lloc on encaixa Algo que jo en tu, vine no? I, mm -hmm. i, I bueno, aquest perfil Que puc fer vàries coses alhora Doncs pot és funcionar. És el que era el teatre musical? Seria un no, teatre musical? No, no, no, no. no, no, no. Això és una obra de Marc Rossí, que és un dramatur barceloni bastant conegut, que ja ens en havia fet un altre, nosaltres vam fer una obra que es deia Aries de Reservat, que vam estar fent temporada a Barcelona, vam estar girant, encara ho girem, ara anem, mira, divendres anem al teatre de Bescanó. Mm -hmm. I, bueno, l'Helena tenia ganes de repetir amb ell, ens ho ha, ens ho ha dirigit a en Roberto Gialonso, que és un coreògraf també, ens hem entès molt bé, de Barcelona, i mm, no és un musical, és una obra que l'Helena és actriu també, ella fa un monòleg molt xul o molt divertit, jo l'acompanyo, jo vaig fent vaig fent com de comparsa, diguéssim i ella llavors fa unes àrees acollonants perquè, clar, ella és soprano coloratura d'aquestes que fan aquests gorgoritos tan amunt, tan aguts o les que trenquen gots sí, i aquestes coses sí, les que trenquen gots, exacte abans has dit la paraula soprano leugera lleugera, lleugera eh? o coloratura és el mateix o sigui, són aquestes que van a fer que tenen la veu molt molt lleugera i fan, fan moltes virgueries no? i ella, ella és així llavors fa fa espectacles molt a la seva mida té aquest segell i la l'acompanyo. L'acompanyo des de fa bastant temps. És una altra manera doncs de, de, de, de fer coses culturalment perquè veig que no, no pares, no? Sí. Ets una persona imperactiva. No, no, no, no. no. Més aviat a mi m'agrada la calma, eh? m'agrada mm -hmm. pair-ho bé i com més gran me faig més encara <ríe> o sigui, això potser d'aquí fa 20 anys t'hagués dit que sí, però ara no ara tinc ganes de menjar poc i pair bé Aquests, uh, aquest disc, que de fet l'hem convidat per presentar aquest uh, nu aquí a casa nostra té nou cançons mm. uh, que són composicions teves totalment, totes? totes Uh, en què t'inspires? en què t'abases? Quins... Té, té un ordre o una cronologia aquestes cançons o són sentitament peces que han anat sortint a cada moment? Bueno, són... Els als cantautors el que ens passa una mica és que aboquem aquí una mica les neures, no? I tota la... Allò que sempre dic, ens estalviem hores de psicòleg, no? A vegades, perquè... Jo que ho escolti tothom qui vulgui. <ríe> sí, jo crec que després la gent... A sobre Sentir... per això. Sí. Bueno, o pagues tu. Doncs... Bueno, bé, Neure, primer eh? pagues tu. Després t'està pagant Bastant. a tu. <ríe> uh, bueno, potser la gent, el que li ha passat amb el nu, quan sí que és veritat, quan faig directes i així, hi ha una cosa com d'identificar-se molt amb un procés que és molt igual per tots, no? Aquí hi ha coses... jo parlo de... parlo de moltes coses. Sobretot és un disc d'amor, és molt amorós, que és com un amor en general, diguessim per la vida, no? I de despullar-se de les coses que, que no ens deixen tirar endavant, diguem, no? Que no ens deixen com, connectar una, una vegada més amb l'essència que, que necessitem. Per, Bé, bueno, perquè les coses que fem siguin molt honestes, molt de debò, no? Uh, hi ha amor, hi ha desamor, que per mi també és una part de l'amor, no? Aquesta, per exemple el tema que es diu plou sobre mullat és una mica el, el em vaig separar, no?, de la meva parella i, bueno, va sortir aquest tema és un tema en el qual hi ha molt de carinyo, però, però que ens, ens estem anant, no? I que està aquí també l'hauré d'escoltar. És bonic uh, Cantes en català i en castellà? Compons sí. en català i en castellà? És eh. indiferent? Sí, a vegades em surten temes en castellà no sé per què uh -huh les lletres, no sé, me surten en castellà a vegades, me surt un, una idea en castellà i tot el tema surt en castellà. I es fa d'aquesta manera? Sí no té més mm -hmm. uh, compartint els minuts i gaudint d'aquesta compositora interpreta que avui visita els nostres estudis pianista, cantant compositora i meravellosa persona com veieu aquí a, a davant nostra, que ens aporta aquest en un àlbum que us en recomanem especialment triem una altra cançó que puguem ja amb els darrers instants d'aquesta xerrada enviar els nostres oients a mi m'agrada especialment rellotges de lluna és una cançó que la vaig dedicar a les meves àvies jo tinc dues àvies de més de 90. I aguanten. Sí. Ui, és... malherba, sí. ja vas pel mateix camí, sí, no? Sí, no sé, no ho sé. Ahir jo us deia una de les dues, que estava malaltona, però bueno, encara està allà, diu, m'aguanto per un fil. Diu, però deu ser un fil bastant gruixut. Sí, un cordill d'aquells <ríe> autèntics. Que és veritat, eh? I bueno, els hi vaig dedicar a elles, perquè clar és com que a partir d'una certa edat ja hi ha elles ja no tenen cap activitat, és com... rellotges de lluna era com al revés dels rellotges de sol, és com si el temps mm -hmm. s'hagués parat, no? I la, el concepte de temps per a elles és completament diferent. I sempre em fascina això, sempre penso, ostres, com deu ser la vida des d'aquest de, present tan continu, no?, que tenen elles, que no hi ha cap objectiu, ja. No hi ha cap... O oh, sí, però són petits objectius que... Veure la vida passar, suposo, sí, i veure, i veure la setmana, els teus, veure, no? Veure, sí, però és tan simple, no? És tan mm. mínim, mínim ja que... Li donen tanta importància a tantes coses que mm. després ja no en tenen no, de cop i no, tenen, ja no en i elles tenen. han fet moltes coses a la vida, no? Llavors mm. elles estan allà i bueno, pass anem passant nosaltres. Bueno, tant de bo arribem i sapiguem què és en persona, mm. no? en primera persona, no ho sapiguem. Tant sí, sí. Escoltem aquests instants de rellotges de lluna. Temps que es desperta amb un costat del llit sempre fer. però fa tant temps que ella ja no s'enyora s'ha acostumat a que tot passa lent la cara solcada els ulls cristalins absències marcades en l'ànim en dins expliquen història, reviuen memòria. Com els seus poemes que escriu als matins. Però ella ja té tot fet i tranquil·la trasteja perquè ja no t'enveja ni angoixa ni fe. I ella ja té tot fet i el temps sol i engru. de lluna penjats a la paret La vella d'ora mira cap a fora com el món gira sense aturador Dama de plata filant, silenciosa Una tranyina amb fils de colors Sent molt soroll veu la gent que no es mira Esperant trens que no porten enlloc Veu el neguit i la desesperança De qui no ha entès mai les regles del joc Però ja té tot fet qui la trateja Perquè ja no t'veja ni angoixa ni fe I jau té tot fer I el temps se li engruar com rellotges de llluna rellotges de lluna, preciosa aquesta interpretació amb la Glòria que avui ha vingut a acompanyar-nos a Ràdio Palafruixell. Glòria, un plaer que, que hagis estat amb nosaltres, que hagis compartit amb nosaltres aquests minuts. No sé si vols diu alguna cosa més a aquesta gent que tens a l'audiència, tant sigui en a la ràdio com a través del nostre podcast. Bé, bueno, que, que ha sigut un plaer per mi també, que moltes gràcies per convidar-me i res que... i, què, i què, què estàs preparant què estàs fent t'estic preparant va perquè és del 2018 l'any sí. que mi toca un altre disc estic escrivint música tinc música escrita ja i això he gravat ja una mica una maqueta per veure què però Uf! Posar o sigui, posar-ho tot una altra vegada en la carn i en l'açador, eh, ara, ara no tinc, encara no, no mm. toca, no sé, ja arribarà. Molt bé, sí. n'estarem no amb atents i espero que ens ho faci saber quan hi hagi alguna cosa més mm. i que no sigui l'última vegada que parlem, perquè l'anirau escoltant de ben segur a través de la nostra emissora, de la nostra sintonia, amb molts altres projectes, amb les seves cançons, totes elles, que ens anirà presentant i ens anirà conduint. Acabem amb una cançó i tu el triques, òbviament, perquè sí? ets la protagonista Molt bé, doncs, mira fem 6 segons Doncs Només dura 6 segons o no, és que li vas posar aquest nom? li vaig posar aquest nom Molt bé, doncs ja ens explicaràs, amb en una altra estona ens explicaràs de què va aquest 6 segons Glòria Garcés Nú, no, el seu disc segon disc d'aquesta eh, cantant d'aquesta pianista, sobretot mm. i pianista i compositora de Girona Us emplaço que la seguiu, gràcies Et mires i tot tot somriu et i tot a... des de l'ànima i et trobo sempre dins la cambra on ja fa temps que et sento tan viu i em mires i tot, tot somriu Admiro i tot tant tu és estil t'invoco des de l'ànima i et trobo sempre dins la cambra on ja fa temps que et sento tan viu dir-te res més i prometre't gran cosa Només voldria ballar amb tu dins d'aquesta cambra closa Només una nit Només una vegada enredant les mans als teus cabells Sis segons d'abraçada i tot tot somriu Admiro i tot tant tu és estiu Fin bo des de l'ànima i et trobo sempre dins la cambra on ja fa temps que et sento tan viu Bo oh, oh, oh, em mires i tot tot somriu l'ànima i et trobo sempre dins la cambra ja fa temps que et sento tan viu